без якого Уляна, мабуть, нажила б безліч комплексів. «Мужики, чого ви там шепчетесь?» Голосливий Микола посунувся ближче і загасив на Улянине полегшення дивну іскру, що проскочила між ними і з Володею. «Уляна, не пойняв? Чого халтуриш? Ану, на раз, два, три до дна!» «Оближте», – втрутилась Марина, – «вона не п'є. Взагалі не п'є, не ламається». «Та ти що?» Микола був щиро вражений і ледь не випустив келих. «Старання Богдана? Не пропали дарма? Не вірю. Зізнайся, ти хворієш?» Марина коротко хикикнула. Хі «А пам'ятаєте, як Богдан...» прищеплював вам ненависть до спиртного. Досі, як згадаю, тиждень ніяких застіль не хочеться. Всі розсміялись. Їхній мудрий лідер свого часу, усвідомивши, що життя повне спокус, вирішив відучити друзів уживати алкоголь, користуючись принципом «клин клином» вибивають. Закупивши по ящику горілки, портвейну і шампанського, вони в шістьох зібрались у Богдана вдома, вибравши момент, коли його мати ночувала в подруги. Умови були простими. Домовились, що ніхто не вийде з кімнати, доки все заготовлене не буде випито. Пити треба було через силу, вкарбовуючи у підсвідомості відразу до спиртного. Але випробування далося важче, ніж усі очікували. Врешті-решт осилити три ящики до кінця все-таки не змогли, але ефект було досягнуто повністю. Після тижня відходняка навіть думка про алкоголь викликала у всіх нудоту. «Таке забудеш», – скривився Микола. «Мені зараз навіть ніхто не вірить, що ми стільки в себе забульбасили». Марина двозначно пограла бровами, пригубивши скелиха. «Скільки забульбасили – це таке, а от у якому стані були – це справді». Спершу блювали, потім зіняли бучу, хотіли комусь пику натовкти, пам'ятаєте? А потім вчепились один в одного, на силу розняли. Хлопці, явно не налаштовані, на приємні спогади, зам'ялись, і Володя вдало змінив тему. Так, Богдан таке вмів. Зумів вже... Заставити, навіть не заставити, переконати, вливати ту Гидоту через не можу? Він з повагою присвиснув. До речі, хто щось чув про нього? Мареєва занепокоєно завертілась, переводячи вдало підфарбовані очі з одного на іншого. Я думала, ви щось чули? Невже ні? Шкода, її ніжне личко розчаровано посмутніло, і Уляна збагнула, що королева досі плекала надію підключити Богдана до розв'язання своїх проблем. «Я, як не збрешу, років п'ять із ним не бачився», недбало зізнався Микола. І остання зустріч була... Він скривився, похитав головою, потім закурив і пояснив. Богдан же для нас ким був? Кумиром. А тут бачу собі такого примітивного роботягу, лошака, який пахає у тій Чехословачині як віл, вигрібає лайно чи щось таке, якийсь брудний, безупину, жлуктить пиво і несе стандартну маячню про те, що в їхніх крамницях вибір – кайф. Я був в шоці. Повний облом. Ти просто оцінив його за прийнятим у нас стандартом успішності. Від образливого Миколиного погляду вуляне сон, мов, рукою зняло. У нас як? Якщо лайно вигрібає... Невдаха, який деградував, а для інтелектуального вдосконалення такі дрібниці неважливі, вона вилила вино зі свого келиха до Володиного. Будь ласкавий, візьми мені сік чи мінералку. Кремнієвий зірвався зі стійки, а Микола, в'їдливо зіщулившись, голосно видав. «І чого це ти, Громова, така розумна? Аж страшно. Наче Кремінь, коли починає базікати про роботу. Він напівобернувся у Володин бік. А, згадав, ти ж у нас як Богданова матушка. До Шевченка на філософські вступити мріяла. Уляна відчула?» як кров приплила до обличчя. Матір для Богдана була єдиним кумиром. Він обожнював її. В містечку Катерину Станіславівну недолюблювали, бо та не вписувалась у жорсткі провінційні норми поведінки. Стриглась під їжачка, носила облягаючі брюки, не мала города, не робила культу з домогосподарства, ледь не хизуючись безладом у хаті, а основне – дивилась на городян з виразом безмежного співчуття у погляді, але співчуття з верхнього, яке відчувають до розумово неповноцінних. При найменшій можливості Богданова матір жорстко висміювала міщанський уклад життя, розтлумачуючи сусідкам, що їхній шлюб – це ярмо, у яке вони втягнулись за традицією. Їхні діти – майбутні алкоголіки, а їхнє життя – безбарвне існування, безцільна метушня між кухнею, дітьми та церквою. І найчастіше – Ображені та розлючені її зауваженнями, люди платили палкою неприязню. Кілька разів Богдановим друзям навіть доводилось виносити вирок тим, хто дозволяв собі хамство або неповагу по відношенню до Катерини Станіславівни.